Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mabarik ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ikhwani fi al-Din, azzakumullahu jami'an. Dalam dua pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang beberapa makhluk penting seputar asyam, baik yang berkaitan dengan pengertian asyam itu sendiri. Ataupun beberapa permasalahan yang terkait dengan hikmah-hikmah dari As-Siyam. Pada hari ini insyaAllah kita akan memasuki pembahasan hadis pertama dari kitab As-Siyam yang terdapat di dalam kitab Aminat al-Ahqam. Berkata al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا kana yasumusauman falyasumhu Al-hadith al rabi wa sabuun sabun ba'da al-mi' ah, hadith yang ke-174 dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ummatul Ahkam 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah Semoga Allah merahibainya. Sahabat Abu Hurairah sebagaimana yang sering kita sebutkan, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang di masa jahiliyah bernama Abdus Syams bin Sakhir Ad-Dausi. Kemudian setelah masuk ke dalam agama Islam nama beliau menjadi Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga musuh-musuh Islam baik dari kalangan kelompok-kelompok sesat ataukah dari kalangan orang-orang kafir dalam hal ini para orientalis mereka bersepakat untuk menghujat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan suatu harapan dengan suatu tujuan agar supaya sebahagian besar dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak dan tidak diamalkan oleh kaum Muslimin. Maka dari itu kita semua harus meyakini bahwasanya Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anh adalah Sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dimudahkan di dalam menghafal di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an adalah hadis yang akan kita pelajari pada hari ini qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayni illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu Kata Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Rasulullah S.A.W. jika tahu bahawa di dalam ilmu al mustalah, Ilmu mustalah Al-Hadith, bahwasanya periwayatan hadith dari Rasul S.A.W. itu Melalui beberapa jalur atau beberapa cara. Terkadang, dari ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang sedang kita pelajari ini. Terkadang dari perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyaksikan. Lalu mereka riwayatkan. Apa yang mereka saksikan. Dari perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang. Dalam bentuk takrir. Persetujuan. Dari Rasul saw ada seorang Sahabat mengamalkan amalan tertentu, kemudian Rasul saw menyaksikannya dan tidak menegurnya atau melarangnya. Ini pun termasuk bagian periwayatan hadis dari Rasul saw. Adapun hadis yang sedang kita belajar ini. Adalah yang bersumber dari ucapan Rasulullah SAW. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarnya dari Rasulullah SAW. La taqaddamu Ramadana. La taqaddamu. Asalnya adalah la tatakaddamu. Asalnya la tatakaddamu. Kalau kita lihat dalam bentuk fi'il mubarak di dalam bahasa Arab. Taqadda ma yataqaddamu. Kalau fi'il nahinya yang dalam bentuk larangan. La tatakaddamu. Bila larangan itu untuk banyak. Namun di sini. Ta yang pertama. Dihabuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini dibenarkan di dalam praktek bahasa Arab. Lihat padamu, janganlah kalian mendahului Ramadhan. Bulan suci Ramadhan bisaumi yaumin awyauma ini dengan melakukan saum. Sehari Au yaumaini Atau dua hari Sebelum Ramadan datang Janganlah kalian Mendahului Bulan suci Ramadan Dengan melakukan saum Sehari sebelumnya Atau dua hari sebelumnya Illa rajulan Kecuali seorang lelaki kana yasumu sauman yang dia senantiasa melakukan suatu saum tertentu falyasumhu maka hendaklah dia melakukan puasa tersebut. Nah, ini terjemahan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita pelajari ini. Ikhwani fi din Azza jamian hadis yang sedang kita pelajari ini sangat terkait dengan pelaksanaan siam di bulan suci Ramadhan di mana bulan suci Ramadhan merupakan bulan siam yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dikarenakan kita semua adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam melakukan setiap ibadah, setiap amalan, termasuk, yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, dalam hal ini adalah siam, maka kita pun harus mengikuti aturan-aturan, yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Di antara aturan tersebut adalah, Larangan Yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk melakukan Saum Sehari atau dua hari Sebelum datang bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan La taqaddamu Ramadhana Bisawmi yaumin Atau yaumaini apa yang dimaksud dengan pelarangan di sini? Al-Hafat ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan tentang makna sabda Rasul S.A.W. ini beliau berkata ay la yataqaddamu ramadana بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف لا يتقدم رمضان Janganlah salah seorang mendahului bulan Ramadan bi yaumin yu'addu minhu bi dengan melakukan puasa sehari yang dia anggap bagian dari bulan Ramadan Apa tujuannya bi qasdil ihtiyati lahu dengan tujuan berhati-hati terhadap bulan suci Ramadan tersebut. Karena kita tahu bahwasanya di antara umat ini ada jenis-jenis orang yang luar biasa semangatnya di dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah siam yang terkadang sampai pada tingkatan keragu-raguan. Ketika melakukan bulan, ibadah siam di bulan suci Ramadan, Masih ragu-ragu, Jangan-jangan sehari sebelum Ramadan itu sudah masuk Ramadan. Atau dua hari sebelum Ramadan itu sudah masuk Ramadan. Maka, menurut orang-orang tersebut, Kalau begitu, kita berhati-hati saja. Agar tidak terluput. Dari bulan dari uh, bulan suci Ramadan. Akhirnya, mendahului Ramadan yang sudah resmi. Didahului dengan puasa. Didahului dengan siam. Sehari atau dua hari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka kehati-hatian. Nah yang seperti ini, dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang oleh Rasul saw. Manakala seorang melakukan siam sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan suci Ramadhan dengan alasan berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk bulan suci Ramadhan. al hafid bin Hajar menjelaskan, fa inna saumahu murtabilun bil فَلَا حَاجَتَ إِلَا تَكَلُّفِ Karena sesungguhnya, Saum Ramadhan مرتabitun berru'yah sangat terkait sekali dengan Ru'yatul Hilal. Dengan munculnya bulan tanggal 1 Ramadhan. Kalau belum muncul tanggal 1 Ramadhan, maka tidak ada saum Ramadan. Karena memang pelaksanaan saum di bulan suci Ramadan sangat terkait dengan munculnya hilal, munculnya bulan pada tanggal 1 di bulan Ramadan tersebut. Fala hajata ila takallufi. Maka dalam kondisi yang seperti ini tidaklah dibutuhkan sikap yang berlebih-lebihan. Artinya tidak boleh masing-masing dari kita Berlebih-lebihan di dalam menyiapkan ibadah siam bulan suci Ramadhan. Dengan cara yang seperti ini. Kemudian Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullah. Menukilkan perkataan para ulama. Kala al-ulama. Ma'na al-hadifi. La tastaqbilu bi siamin." Ala niyatil ihtiyati Liramadhan Para ulama mengatakan Makna hadis ini adalah La tastaqbilu Janganlah kalian menyambut Bulan suci Ramadhan Bisiamin Dengan melakukan siam Ala niyatil ihtiyati Dengan niatan Kehati-hatian Li Ramadan, kehatian-kehatian untuk menjaga Ramadan tersebut. Kehatian-kehatian yang tadi telah disebutkan, ragu-ragu atau khawatir, jangan-jangan sebelum pengumuman resmi masuknya bulan suci Ramadan itu, sudah masuk Ramadan. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasannya, Larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'La taqaddamu Ramadhan bi saumiyayumin' atau yayumaini. Berkaitan sekali dengan perbuatan orang-orang yang melakukan puasa sehari atau dua hari menjelang Ramadhan dalam rangka ihtiyaton tadi, dalam rangka kehati-hatian atau kekhawatiran jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadhan. Hal ini dikuatkan atau lebih dikuatkan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seorang lelaki yang telah terbiasa melakukan suatu saum, فَلْيَسُمْهُ Maka hendaknya, dia melakukan saum tersebut. Artinya, ketika ada seseorang, rojulan di sini, خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ Wanita juga masuk, wanita juga masuk, kecuali laki-laki, dan juga kaum wanita, yang terbiasa melakukan siam atau saum di hari di hari harinya. Seperti apa contohnya seperti sudah terbiasa melakukan siam senin jamul isnain wal khamis atau terbiasa melakukan siam Dawud sehari saum sehari tidak. Lah kebetulan misalnya Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka pada hari Jum'ul-Khamis, pada hari Kamis, karena dia sudah terbiasa melakukannya, maka boleh untuk melakukan Som di hari Kamis tersebut. Karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan persiapan Ramadhan. Ataupun terkait dengan puasa Dawud, yang kebetulan Waktu hari Kamis tersebut Gilirannya untuk melakukan Som Dawud Maka boleh bagi dia untuk melakukannya Karena sama sekali Tidak ada kaitannya Dengan kehati-hatian Di dalam menjaga uh, Bulan uh, Siam di bulan Ramadan tersebut Atau yang lainnya Apakah itu kobok Membayar Siam Lama tidak membayar ternyata Ramadan sudah dekat Kurang Ramadan kurang lebih kurang lima hari Dia baru membayar puasanya Siamnya lima hari Pas hari terakhir Adalah hari sehari menjelang Ramadan Atau sebelum terakhirnya Dua hari sebelum Ramadan Maka yang seperti ini tidak mengapa Atau berikutnya Yang terkait dengan nazar Seorang punya nazar tertentu Yang terkait dengan melakukan saum Yang pelaksanaannya di hari tersebut misalnya Kebetulan pas hari tersebut menjelang Ramadan Maka yang seperti itu e, tidak mengapa untuk lebih jelasnya kita membaca sedikit keterangan al-Syeikh al-Bassam Hafizahullah Ta'ala yang terdapat di dalam Taisirul alam Berkata al-Syeikh al-Bassam Hafizahullah Ta'ala Al-Ma'na al-Ijmali Pengertian hadis secara global Al-Syari'ul Hakim Yuridu al-Tamjiza Baina al-Ibadati wal-A'adati Al-Syari'ul Al-Hakim, pemberi syariat yang maha bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa taala, يريد التمييز, menginginkan adanya suatu perbedaan. Suatu perbedaan bainal ibadati wal 'adat, antara ibadah dengan kebiasaan. Wa yuridu ay yumayyiza baina furuudil ibadati wa nawaafilha dan berkeinginan pula untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang fardu yang sifatnya wajib dalam hal ini adalah saum Ramadan wa dan yang bersifat sunnah saum-saum yang sunnah dalam kasus ini liyahsulal farqu baina hadza wa dzaka agar terjadi perbedaan agar ada perbedaan antara yang ini dan yang itu antara yang wajib dan yang sunnah antara yang ibadah dan yang adat kebiasaan liza fa innahu naha an taqaddumi syahr ramadana bi siyamin yaumin au yawmayni au nahwi au nahwi dzalika liyakuna Muftiran musta'iddan Lisiyami syahri Ramadhan Oleh karena itu Maka sungguhnya Pemberi syariat ini Melarang Melarang kaum muslimin Untuk mendahului Saum Ramadhan Bisiyami yaumin Atau yaumaini Dengan melakukan Siam sehari Atau dua hari Aunahwidalika atau yang seperti itu. Liaku na muftiran mustaid dan lisyami syahri ramadan, agar supaya seorang Muslim di sehari atau dua hari sebelum ramadan itu dalam keadaan muftir, dalam keadaan tidak melakukan saum, dan dalam keadaan mustaid dan Penuh persiapan Di siami syahri Ramadhan Untuk melakukan siam di bulan suci Ramadhan Illa Kecuali Mankana lahu adatun Min sawmin Kayawmil khamisi Kayawmil khamisi Awil ithnaini Awkada'in tabayaka waktuhu Awnadharin lazimahu Falyasumhu liannahu ta'allaqa bisababi bi khilafi naflis naflis siyami mutlaqi fa aqallu ma fihi kecuali seseorang yang mempunyai satu kebiasaan terkait dengan saum kecuali seseorang yang biasa melakukan saum Kayaumul Kamis seperti saum pada hari Kamis. Awal Isnain atau saum di hari Senin. Aw kabain tabayakawaktuhu atau seorang yang mengkabok saum membayar saum yang sebelumnya dia telah tinggalkan. Tabayakawaktuhu yang waktunya sudah sempit. Waktunya sudah mendekati Ramadhan, sudah mepet dengan masuknya bulan suci Ramadhan. Aun nazarin lazimahu, atau adanya satu nazar untuk berpuasa, untuk bersiap melakukan saum lazimahu yang dia harus lakukan. Fal yasumhu, maka hendaknya dia melakukan saum tersebut. لأنه تعلق بسببه Karena Saum yang dia lakukan itu Berkaitan dengan sebab-sebabnya Ketika melakukan Saum Di hari Kamis Karena memang Dia telah terbiasa melakukan Saum di hari itu Sebabnya jelas Atau ketika melakukan Saum di hari Senin Maka sebabnya pun adalah jelas yaitu karena dia telah terbiasa melakukan som di hari Senin Demikian pula ketika membayar hutang buah hutang som Yang waktunya telah mepet dengan masuknya bulan suci Ramadhan Maka ini pun merupakan satu sebab Yang mengharuskan dia atau membolehkan dia untuk melakukan som di hari itu Demikian pula yang terkait dengan nazar Juga demikian adanya Bekila afina flecia milmut pulaki dengan siam yang bersifat mutlak. Siam yang bersifat mutlak yang dimaksud dengan siam yang bersifat mutlak adalah siam yang tidak ada kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan atau siam yang tidak terkait dengan koba ataupun nazar. Yang lebih khusus lagi, siam yang memang dilaksanakan dalam rangka kehati-hatian. Jangan-jangan hari itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka yang seperti ini dilarang di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya bila dilakukan, bila melakukan saum sehari atau dua hari sebelum bulan suci Ramadhan, selain orang-orang yang telah diizinkan oleh Rasulullah SAW ini, maka Syekh al Sheikh Al Basalam menyatakan faaqallumafihi al karahatu. Minimal hukumnya adalah makruh. Minimal hukumnya adalah makruh. Karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum saum sehari atau dua hari sebelum Ramadan yang kaitannya dengan siam mutlak. Atau lebih khusus lagi memang siam yang dipersiapkan dalam rangka menjaga atau dalam rangka kehati-hatian terhadap bulan Ramadan tersebut. Sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh, sebagian lagi menyatakan hukumnya haram. Adapun para ulama yang menyatakan bahawa hukumnya haram adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumā marfu'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda man shama yaumasy syakki faqad 'asa abal qasimi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melakukan saum yaumasy syakki pada hari syak maksudnya sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan suci ramadhan melakukan saum dalam rangka kehati-hatian yang telah disebutkan tadi faqad asa abul qasim maka sungguh dia telah bermaksiat kepada abul qasim abul qasim adalah kunyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Al imam Abu Dawud dan Tirmizi an-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Al-Hajim rahimahumullah ta'ala. Idhan ikhwani fi ad-din, a'azzakum Allahu jami'an. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya di antara Aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya Terkait persiapan Untuk melakukan ibadah Siam di bulan suci Ramadhan Maka tidak boleh bagi kaum muslimin Ataupun muslimat Untuk melakukan siam sehari atau dua hari Sebelum datangnya bulan suci Ramadhan Dengan maksud berhati-hati Jangan-jangan hari itu sudah masuk hari Siam Ramadhan. Karena sesungguhnya pelaksanaan Siam di bulan Suci Ramadhan sangat terkait dengan munculnya hilal tanggal 1 bulan Suci Ramadhan. Sebelum masuk tanggal 1 bulan Suci Ramadhan maka tidak ada Siam Ramadhan. Kemudian dari sini pula kita bisa mengambil suatu faedah, suatu kesimpulan. bahwasanya bagi orang-orang yang melanggar hal ini, melanggar tetap melakukan siam sehari atau dua hari menjelang bulan suci Ramadan dengan niatan yang tadi telah disebutkan maka sebagaimana hadis Ammar bin Yasir faqad 'asa Abul Qasim telah bermaksiat, telah menyelisihi telah menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan berikutnya bahwasanya ancaman tersebut terkecualikan bagi Orang-orang yang memang telah terbiasa melakukan siam. Apakah itu siam pada hari Kamis, pada hari Senin, atau siam Dawud. Atau dikarenakan adanya kobo membayar hutang siam yang waktunya sudah mepet. Atau karena nazar, maka bagi mereka-mereka ini diperbolehkan. Untuk melakukan siam yang tadi telah disebutkan. Walaupun di hari-hari itu. Walaupun sehari atau dua hari. Menjelang uh, datangnya bulan suci Ramadan. Itulah mungkin beberapa kesimpulan yang dirasa penting. Terkait dengan hadis yang ke-174. Yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk tafakkur fitdin, untuk mendalami agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wallahu alam bi sawabillahuna dar sunnah. Wassallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahillahillah alamin.